Spoilervarning! Vi förstör allt! Mina damer och herrar, välkomna till ännu ett avsnitt av Spoilervarning. Denna gång med ett ganska magert utbud. Lite tarvligt sagt, Nikolaj. No, jo, men i dessa, i dessa tider man måste dryga ut material så Um, får man väl plocka de här uh, lite tarvliga kämporna från, från bottnen på, på, på tunnan, om vi säger som så. Mm. Ja, ja, men vi skrapar väl nog botten av tunnan och vi börjar diskutera Stalins uh, svält genom då den här linsen av Mr. Jones, mm. som är en film vi Mena, såg. Jo, om man börjar kanske säga här att uh, gör inte misstag att tänka att, att vi talar om uh, Dr. Jones, för det här, är, det här är inte en ny Indiana Jones film. Jag trodde vi diskuterade Aqualata den här veckan, så jag var faktiskt ganska till mig. Ja, ja, alltså, om, om det var, om det var, det var den ska vi säga, förhoppningen du, du gick in i biografen med så... Uh, Ja, jag tror att du kanske gick därifrån med, med lite ledsna ögon. Ja, det är ju ingenting som hindrar oss från att diskutera två olika Dr. Jones. Vi kan ju ha dem och samarbeta så blir Dr. Co. Jones eller Dr. Cojones. Ah, ja, mm. ja, ja. ja. ja men de, de behöver ju nog eh, ordentliga kulor för att klara av det här. <laughs> ballar Men hördu, om du har ballar Kära lyssnare Eller är stolt i din avsaknad av Så skicka gärna Feedback Och fanbrev Eller bilder Av ditt variabla kön Till triggervarning At gmail.com vi tar emot Allting blir så översexuellt nu Räddade Nikolaj ja. Okej okay. No, men om du hungrar efter lite interaktion- så kan ni också kontakta oss på Twitter. Uh, triggervarning mm. Och så finns vi faktiskt på Facebook. Om ingenting annat så kan du komma dit och metooa lite- och berätta hur också du har blivit utsatt för öron Och så kan vi snabbt och smidigt kalla på doktor Cohones. Uh, men jo, så vi har ju sett film då igen- för att, mm -hmm. varför göra det där huvudprogrammet när det är sommar och man har bättre saker att göra så uh, mm, mm, det exakt. här var ju nu då en det har ju varit lite uppehåll på alla svårt fink men vi, vi trotsar ju nu då alla faror och begav oss dit Jo, och jo, såg nu då den här Mr. Jones mm, det stod ju ja. mellan den här och så var det den där Color Out of Space och så var det nya The ja. Jo, precis. Och vi tänkte väl egentligen att de är lite Lovecraft borde väl bra. Men jag vet inte, vi fuckar väl upp den genom att sitta för länge och fribulära på Jungle Juice tror jag. Ja, så var det, så var det någon som var tveksam över Nicholas Cage förmåga att, att, att bära en film. Ja, Nikolaj, varför måste du alltid spela Tomas, tvivlaren i vårt sällskap? Ja, just så. Då, då antyder väl inte att det var jag som ska ha någonting emot Ja, möj, möjligen. ja okay. Nej, möjligen. Här kunde vi ha suttit igenom en trevlig film om färgen Magenta. Och jag skulle ha haft några färdiga färgbaserade skämt. Uh, redan, redan i, i bakfickan men nej, istället ska vi gå och titta på en, en, uh, en grå en dyster film om um, så att säga en, en uh, av människan skapad uh, katastrof Jag tror då att vårt jävla program är färgstarkt nog som det är, utan en recension av Color Out the Space dessutom så jag tror nog en av människan skapad katastrof är också ganska bra jämförelse för det här programmet i allmänhet no, no, nu, ska vi inte, nu ska vi inte börja fundera över vad vi har fått för respons gällande huvudprogrammet jag måste <laughs> säga att de här filmrecensionerna har väl ändå tagit, tagit emot rätt så positivt om rätt så positivt är totalt avsaknad av intresse och en största del giftig liksom fanbase i form av feedback jo, men att man ska inte klaga på fansen vi, vi, vi gillar er alla och envar. Men, men så där i största allmänhet om ni saknar saker att göra över sommaren, så hur skulle det vara att suga av ett spjut? Men nu så, så ska vi diskutera Mr. Jones och inte, liksom mitt så där högsta allmän önsketänkande Som en liten kommentar om The Grudge. Att uh, ja. jag tycker nog vi utsätter alla andra intressanta kroppsljud i det här programmet också utan att behöva. Och genom det igen. Jag är ju lite mm. makaber intresserad dock att har de ja. lyckats som facka upp totalt. Eller finns ja. det någonting där att hämta? Ja, Ge och din och feedback, minstone. kära och respekterade mm. lyssnare om vad vi borde göra härnäst. Ja. Om inte huvudprogrammet krälar sig tillbaka i något kärn. Mm. Mm. Precis. Ja, man, ja. man måste väl säga att det inte kan väl en ny, ny version av The Grudge ändå vara no, jättebra eftersom Sarah Michelle Gellar skulle ändå inte vara med i den Men det var ju det som var trovärdigheten som saknades i den första Att Jag menar ja. inte kan du ju tro att inte skulle klara av att fixa biffen om det nu krävdes Nej ja, men det här, var, det här var ju kanske före hon blev uh, det i, inbjud det? Jaha Ja Just så. Det här var tidigt 2000-tal. Bafu för en ikon långt innan. Nu ska du inte fläcka när Joss Whedon eller Sarah Michelle Gellers repertoar här. No, vem, vem jag vill befläcka här så är väl helt upp till mig. så alltså, kan, du, kan du sluta att försöka idka själv befläcka alltså nu bara så länge så vi får Mr. Jones diskutera att jag tror både jag och publiken nu är helt övergävligt trötta på att du alltid ska erodera det programmet med dina ytterligheter. No, Okej okay, då. Låt oss diskutera svältdöden i Ukraina. Äntligen någonting positivt. Så det var ju en då som kunde skriva och shit på 30-talet. Han intervjuade ju Hitler och han röst runt och han fanns ju på riktigt. så. Det är ju häftigt. Um, så vad handlar den här filmen om då Nå, det finns ju som typ två skäderna av den här filmen tror jag det första är när, när då James Norton springer runt i vad jag antar det ska vara Moskva och liksom ja. Ja, springer runt på typ så här noir hotell med som hårda ja. hårda ryska accenter och liksom total så belägringsmentalitet Ja. och sen i Norskjöde så springer han runt på landsbygden och uh, så är de är den söndriga befolkningen och vad de gör för att överleva åt varandra mm -hmm. och uh, sen tar väl filmen en otrolig rundvandring och sen är den slut på ja. sätt och vis så jag tror ju den här, det här är ju den här såna här film att uh, jag är liksom Historiskt sett så är jag intresserad av Sovjetunionen och liksom det här Holodomor. Yeah. Eller liksom den här, den här ska, skapade Stalins, den Stalins då i Ukraina. Mm -hmm. Men det är ju liksom lite igen som filmer om andra världskriget att det här, det här materialet eller den här, grund, här grundinfon är liksom så stor att det ger den här filmen kanske ett medvärde men om man ska analysera den här filmen bara på sina egna meriter mm, så är den ja. hur intressant den är Nej alltså det, det, den, här, den här filmen så kändes för mig åtminstone som att eh, det var, du hade en huvudkaraktär som i princip var där och liksom gick från situation till situation och liksom upplevde upplevde de här och, och sen var det i princip att jag tack att det var det, det, det var det var det här att, att, att jag personligen skulle gärna ha sett mera av det här kanske som liksom den här som liksom man skulle ha fått veta mera om liksom bakgrunden till den här till den här liksom svälten den här liksom processen, den här Kanske om den här propagandan som, som föddes fram. För att det, det antyddes ju. Det var ju, uh, vad heter han? Alltså Peter, Peter Sarsgards uh, karaktär. Mm. Alltså, uh, Walter Durante som fanns ju i princip där som, uh, som en sån här för säga, propaganda propagandaskapare. Eller ett, och, där det alltså, det där måste jag måste ju sätta ett finger i vädret och säga att det var nu inte nödvändigtvis så att han kanske var medveten för propaganda utan det har ju nog diskuterats. Så att om han nu kanske bara hamnar i en hopplös situation. Mm. <laughs> för ja. att det, det var ju en situation där många av hans uh, kollegor liksom blev skjuten eller försakta liksom, i antingen fängelse eller i gulag för att ja. de inte så att säga spelar boll mm. um, men att jag menar, han han är ju en Pulitzerpris vinnare så att, frågan var ju bara varför gjorde han inte sin journalistplikt att rapportera om situationen i Ukraina ja, mm. uh, ja men, det, men det är ju mm. sant att, så att säga, ens egna liv och, och så att säga, ens, en liv, så är ju en rätt så stor starkt liksom, motiverande faktor mm. Jo, nej, alltså jag, jag tror ju det att jag kanske är mer så här för att den här karaktären som Gareth Jones som karaktär är ju inte egentligen så intressant och att jag tror de fattade av de som gjorde den här filmen äh, därför att de tog inte så mycket fokus egentligen på sig hans kärleksaffär eller liksom hans ska vi say, inre yeah. ambitioner, även om de antyddes till så här. Uh, yeah. Till exempel, man skulle säkert kunna spela ut hans förhållande till då, Vanessa Kirbys karaktär mer, eller så här. Eller man skulle kunna försöka fundera att kanske han var något av en. Uh, mm. så Karriärsklettrar i och med att han intervjuar Hitler och såg sig själv som kanske den bästa personen på plats. Uh, men ja. att man, man, man lämnar som den ändå för att då ge fokus på den här huvudhistorien och vilka var det här helt horribla världsnyheter som krävdes att komma ut. Mm. Um, men jag skulle hellre, då kanske, ha sett hel, hel den här journalistsituationen: att de riktigt ska spela ut hur isolationspolitiken fungerar där då i, i, i Moskva yeah. eller att de faktiskt ska ta med fokus på men hur fucking var det på landsbygden då? för de mm. hade ju ändå i Gerard Jones ett vittne i och med att han kunde tala ryska och så vidare där han ska kunna faktiskt så att säga mera. jag antar att de kanske nu försökt göra den här historien så, så ärlig som möjligt uh, nu har jag ju inte läst Um, egentligen så mycket om Gareth Jones och jag har inte heller jag vet inte hur ska jag säga verklighetsstrogen nu då den här filmen är men jag, det yeah. känns som att den är ganska som sådär down to earth um, men att och jag, och jag tror för alla som har läst Animal Farm som nu då i princip är ganska eller inspirerad av de här, den här informationen som Gareth Jones tog fram eller rättare sagt hans skildring då för, mm. um, för liksom George Orwell uh, yeah. om den här och för de som inte har läst Animal Farm så ja, det är ju en allegori om framförallt om vad som vad som hände under den ryska revolutionen uh, mm. men att uh, inte vet jag riktigt för att jag menar Animal Farm står ju på sina egna bän som en satir och en ganska kraftig sådan dessutom. Mm. Uh, sen så måste man ju komma ihåg att den här försökte ändå skildra en tid där det inte fanns uh, masskommunikation. Där nyheterna mm. tog en jävla lång tid att ta sig runt världen på ett förnuftigt sätt. Och Precis. där valen som en handfull människor och jord för att kunna diktera hur hela världen såg på en viss händelse. Mm. Ryssland så har ju alltid fört en sån här eh, politik eh, där eh, endast vad som uh, vad som uh, staten bedömer är viktigt så kommer ju igenom. Att vi har ju ett fint ord för det. Eller glasnost. Uh, som mm. om jag misstog Gorbachev i ett senare skede, Men det här var ju ja. kanske en, en hel del innan det. Jo. jo. Så, så ja. Men um, att jag vet som inte, det, det känns kanske svårt att närma sig den här filmen. För det kändes ganska långt som att man fick ju bara nog mest som följa med. Mm. Men det kändes hela tiden som att ah, jag skulle vilja veta mer om det här. Jag skulle vilja veta mer ja. om det här. Och, Precis. Mm. Så att jag tror att det här är en sån här film som att det är väl en intressant film men jag kanske hellre skulle ha sett en dokumentär? Frågetecken? Ja. ja, och det... Alltså, där, där fanns... Nu, nu är det ju igen så att man borde ju fundera över så här större att liksom sånt med att jag jag fastnar alltid eller ofta Vid, vid detaljer mm. och, och jag jag vet inte jag, hade, jag, eller, okay, jag om jag börjar med vad jag uppskattar i det här så det var, det var den här äh, ändringen i i, i ska säga, hela den här färiverden när, mm. när man såg den här skillnaden mellan äh, existensen i Moskva äh, mm. versus, versus då det här existensen utanför Moskva eller då vad man ser det här fokuset på, på just Ukraina och så det det, det som liksom, jag tyckte att det hade en helt trevlig trevlig sådan effekt. Uh, vad jag inte förstod mig på så var de här um, resescenorna. När de, när de gjorde <coughs> en liten så här, ja, istället för att hoppa över den här, de här resescenorna så fick man då se olika lösrykta liksom, bilder och som svepte över, över, liksom, mm. över skärmen och, och, och du, du såg den här huvudkaraktärens alltså Gareth Jones ansikte och, och så sa du då gamla så, historiska så, klipp ja historiska klipp precis från, från liksom fabriker som producerar saker och så sa du det här tåget då ofta fokus på specifikt det här liksom, rälsarna och, mm. och det kändes sådär att, att det, det är någonting som jag ser att det skulle finnas i en Indiana Jones film Alltså i, en, i en Dr. Jones-film men i den här filmen när jag tänker på den övriga stämningen mm. och, och den övriga så takten i filmen, så tyckte jag att de här, de här sakerna kändes liksom lösrykta och kanske speciellt när hans cykelfärd där i slutet då han uh, plötsligt ja. cykla liksom med, vad ska jag säga så här, tre gånger snabbare än så för att nu Visa, visa på något sätt att, jo, att han hade ju jättebråttom att hinna dit, dit han skulle. Men. Um, ja. uh, jag tror ju, för jag minns vi diskuterade strax efter vi hade sett den där filmen och en sak som du tog upp plus att du nämnde det här stegrande krescendo i, i musiken och så här ja. mm. och, och jag påpekar att jag trodde att det var falla av att man försökt så här, förmedla en så här mental obalans uh, hos den här huvudkaraktären att han helst bara drivas till någon sorts mani av, av den här sanningen som han satt på alla kanske den här situationen han befann sig i det då som att han utmålades ju då som en um, liksom en instigör eller en propagatör då, uh, utan grund så här mm -hmm. yeah. uh, och lite så här personer någon grad av alla Um, tills det då bevisades i då. den här filmen då så vänder de ju genom Hurst men att uh, det här ju har ju diskuterats om hur mycket Hurst nu hade att göra med det uh, hela, mycket av de här händelserna är ju lite sensationaliserade ja. mm. men att, jag tror det här stilgreppet ja, för, för det var just att den det kändes som att just de där historiska bilderna så att det, det händes just bara den här gången den där enda tågräsaren jo, jo precis och först tänkte jag att <coughs> om det var någon sån här, kanske, ähm, att den här regissören var lite oerfaren. Äh, att det kanske mest var bara någonting som hon tog sig till. Men att den här regissören, äh, som jag nu, vars namn jag nu kommer att äh, misshandla garanskare gällda, som heter Agniska Holland. Då. Så hon är ju ja. en polsk regissör. Men hon yeah. har ju en massa filmer under sitt bälte och hon har ju yeah. till exempel regissärat uh, avsnitt av The Wire för mig så att hon är ju inte liksom mm. på det sättet uh, okänd eller oerfaren ja, uh, um, Men att som jag vet inte det är bara när jag, när jag liksom kollar på henne och när jag ser hur den här filmen är uppbyggd så tror jag det känns mycket att det här är liksom något av en passionsfilm. För uh, kanske just en polsk regissör och många kanske skådespelare som var med i den här filmen. För det fanns ju uh, väldigt många uh, så här slaviska skådespelare med i den här filmen. ja mm. uh, och att Man måste ju förstå att för folk som antingen kommer från Ukraina eller närliggande områden. Så betyder den här filmen säkert otroligt mycket. Ja. Här. Den betyder mycket starkare för oss. att vi, vi fick ju också känna effekterna av den här tiden i Finland. Menar, hela Europa var ju ganska uppror under den här tiden. Vi hade ja. samtidigt äh, Mr. Hitler som höll på att resa sig äh, i en annan del ja. av Europa. Så det var ju jo. en orolig tid. Och att jag tror att den största grejen med med hela den här Holodomor då, eller liksom Stalins aktion den här tiden så att folk kunde riktigt förstå därför att det utmålades ju som en framgångssaga vad som hände i Ryssland att det, här var ju, ja. mm. äh, det här var ju framtiden det här var ju kommunismen ja. som fungerade det här var ju ja. modellen som alla andra skulle ta av jo. men då det att det, det var ju i princip strukturerat folkmord och att någon skulle göra så här mm. mot sitt eget folk då så, precis. Mm. Ja, det var ja. ju. Jag vet inte. Alltså, det känns man är väldigt känsligt just det här uh, att tala om Stalin på många sätt. Så jag menar om du tar en person som Hitler, ja. så att du kan ju inte, du kan ju inte tala om Hitler och andra världskriget utan att du väldigt snabbt kommer in på förintelsen och 6 sex miljoner ja. judar och så vidare. Uh, mm -hmm. men att, precis. Och att jag menar Hitler och nazisterna så de har ju förat stora delar av Europa och så alltså många miljoner döda och så där. Men om vi gillar nummer så att Stalin och hans regim så ju, har ju utfört folkmord på en ännu större nivå än Hitler och nazisterna yes. någonsin gjorde. Och jag jo, säger ju inte precis. här nu för att på något vis ursäkta Hitler utan jag säger ju bara att Hitler har ju vänts och vridits på i alla inkarnationer som finns. Jag, jag tror att ja. det finns någon aspekt av Hitler eller nazisterna som inte har diskuterats. till sexualitet, undervisning och liksom allting. Mm. Men det ja. fortsättningsvis känns det som väldigt känsligt att röra vid Stalin. Så man måste liksom närma sig mycket av den här stalin eller många sådana här händelser, för det första så talar man nästan alltid bara om enskilda händelser, som du då håller dem av och så här. Ja. Uh, och väldigt sällan om Stalin i sig, om inte man gör då någon slags pastisch som till exempel den helt horribla The Death of Stalin, som vi inte ens ska diskutera ja. i det här avsnittet. Men lyssna gärna på vårt prisbelönte avsnitt när du har tid och lust. Jo, jo. Som många så många priser. Så många priser. Jo, den tog verkligen priset. Och ja, en liten ordvits där. Någon gång måste ju vara programmets första. Jo. Uh, jo, Men att det finns mycket som skär där, som är känsligt. Och Ryssland känns ju som en idag som är så här kruddurk som man inte ska päta för mycket inte bara för att Putin är galen och gammal utan för att hela landet känns galet och gammalt jo, att allting jo, är superkänsligt det, mm, och det, det är just så att säga då det, det är det ju den där ifmmat, men, men keeping up appearances alltså nu, nu vill jag ju inte jämföra Ryssland med då håller jag inte mål house speaking <laughs> Ja, då de, de är det ju liksom The Soviet Residence, <laughs> men, men, men om man tänker på det där, att allting, allting där som var ju, och, och jag tycker jag på många sätt är, är ju yta, att så att säga, det, allting allt är, är bra, ingenting är dåligt, ingenting är dåligt, säger, säger du att det är dåligt så är det för att du är inte en patriot. Mm. Um, nu, nu finns det ju också på många sätt helt så här här och nu och i många andra delar av världen uh, att, att det på något sätt är så här nu, så att jag, alla vill ju hjärtan liksom framföra att okej okay, men den egna nationen uh, gör ju allting rätt men, men jag tycker att det på något sätt har i mitt tycke så har det här liksom, ett prakt exempel på det här så är ju Sovjetunionens som försöka att måla upp den här bilden utåt och att så här krampaktigt neka till allting också om det skulle leda till en vinnerlig mängd med lidande som ska vi nu nämna Tjernobyl Jag tänkte säga att om ja. ja, vi säger bara vad som hände i Tjernobyl till och med idag Kjernobyl. så är det lite svårt för dem att är känna att det var, det var ett misslyckande ett ganska katastrofalt för ja. ja. Jag menar du ganska nyligen så hade de ju de, fyra lika andra reaktorer som fortfarande pumpar på i, i Ryssland. Så att ja. det är ju inte heller som att de är det mest förutsände landet. Men att man säger ju liksom att nu, nu jag ska bli så politisk uh, i det här programmet eller om den här filmen men det känns som att det finns ett litet tomrum här och mycket av det har att göra med kultur och det är inte lustigt ändå mm. liksom de här väldigt starka um, jag menar vad gör du om du har nu då ett land som kräv, som hävrar de här kommunister men fungerar som en socialist regering och liksom en egentligen nu då, så ett totalt diktatorskap att du beskriver ju liksom två land ganska Konkret där ena är ju Ryssland och den andra i Kina. Och att, ja. Jag man skulle du fråga Kinas regering idag, liksom, menar, vill ni antingen ha ett fungerande land eller lyckliga människor, eller liksom en social reform som leder till mest, maxima, mest möjliga lycka för alla, är mm. och utilitarism. De skulle svara yes. Så, så att <laughs> det är ju liksom mm. de är ju som en sån utomjordisk intelligens där, men med som de här resurserna och folket så är det ju lite svårt som, som kanske som en något begränsad europe från ett litet land där vi har råd att ska vi säga sätta individen först uh, att förstå vad de riktigt håller på med. Skillnaden mellan Kina och Ryssland så är ju att i Kina så fungerar det väl någorlunda. Jag menar, fuck, de tar ju långsamt över världen medan vi, medan vi talar här nu. Mm. Ähm, men att det är någonting tror jag sjukt i den ryska folksjälen för man ser liksom på Ryssland, alltifrån regeringen till liksom folk på gatan, att det här är ett folk som inte mår bra och de har mått bra på väldigt, väldigt länge om ens någonsin mm. i manna minne för det känns som att det är inte bara det att de har liksom något hot utifrån, att de har lite svårt för saker att gå ihop utan det känns som alltid det är som folket och regeringen. Och så fort folket försöker uh, få det bättre så kommer regeringen och stå stöveln på nacken. Mm. Som det skriker att de är, är du inte lycklig att bo i det bästa landet i världen? Ja. Och kanske är det någonting som är symptomatiskt av liksom den här drömmen om fungerande kommunism. Men det skapar ju såna här konstiga frågor som jag tror att den här Mr. Jones-filmen Uh, genom nu skildringen av Garrett Jones strävan som journalist eller liksom, vad nu han försökte åstadkomma i sin resa där genomgick uh, att man får ju som en insikt i det men uh, jag tror det är väldigt svårt att förstå det och jag tror de kan inte gå så djupt att man skulle som få en sån här helhetsbild som skulle lära till någon förståelse. utan det är mer som så här att oj nej Titta där de sitter och har liksom måste förfalla till kanibalism och de kastar sina döda vid sidan som skräp och att ja. det är ju hemskt. Mm. Ja, det är det. Men, men det är också symptomatiskt av saker som är fel med Ryssland. Inte bara att Stalin är galen eller att, att kommunismen ja. inte fungerar i praktiken. Mm. Och sen får man ju då sätta in hur mycket man vill om att uh, The Times eller att Walter Durant inte tog sitt ansvar <gör> eller att världen var för, allt för snabbt för att fördöma ens den mest upproriska av röster i en tid när hela världen kanske hoppades att nu är vi äntligen på väg in i bättre tider. Mm. Ja, men mm. ja. Ja, alltså, man, alltså man kan ju förstå det ur den, den synvinkeln att då det fanns, liksom, no, de hade ett, då liksom, det första världskriget, mm. eh, i riktigt i, i färskt minne. Och, mm. och det, liksom, det var ju enorma delar av Europa som ju inte alls hade lyckats återhämta sig mm. från, från det här. och, och, och Det var ju och bara sen, en, ett land som ja, profiterade ja. på första världskriget, det var ju USA. Ja, Mm. Men... så om man tänker på den här, liksom, den här situationen och det att man sen börjar se ny äh, oro igen mm. äh, så man kan ju på så sätt förstå att det fanns ett ganska stort behov för det där att, jag menar, att, att vi måste placera, liksom, att det måste finnas hopp Mm. Och, och, då, och då tänker man liksom att ah, men det här, titta titta titta vad de, vad de här liksom att, är det nu de lyckas och, och man kanske man vill så gärna att liksom att, oh, jo, jo, att, liksom att det här ska lyckas för att då är vi, det betyder att vi faktiskt liksom är på väg mot bättre tider och det finns hopp istället för att man skulle, vilket ju den här Gareth Jones karaktären ju egentligen börja med, med att säga att att hej att Hitler är ju faktiskt farlig. Mm. Så, så, så, så lite att då kommer någon dit och sen jag, lägger ett, drar en rostig tankbil över, <laughs> över hela paraden för att, för att man säger att Nej, men det, det, vi kan inte vara hoppfulla för att här finns för mycket risker ja det fann, Jag satt och funderade efter vi hade sett den här filmen om det fanns något så här ögonblick um, som var liksom viktigt eller liksom som gav den här största aha-grejen under den här filmen. Ja. Och det lustiga var att jag tror det här ögonblicket kom och det var inte ens i liksom, fingerstaden filmen filmens Ryssland uh, eller liksom hade någonting att göra med Sovjet- Liksom direkt. Mm. Och det hade faktiskt att göra med England. Okay. Uh, och det var <clears throat> efter att Garrett Jones kom tillbaka och hade sin uh, diskussion med liksom, David Lloyd George. Yeah. Och uh, George i princip, då hackade nä på honom då för att han hade i sig för mycket frihet och han hade gått för långt jo. så här. Ja. Yeah. Uh, medan då Garrett Jones i princip i panik försöker skrika liksom, ja men fan liksom att vad är det, du fattar inte vad som, som händer liksom vi har ju en skyldighet till sanningen och då liksom så går ju då Lloyd med liksom skräcken i ögonen och säger att liksom, jamen, vi är ju i en hemsituation och vi är ju nästan vi har ju, vi har ju inga pengar liksom vi, yeah. vi är på ruinens brant så att yeah. det, det som man läser där i subtexten så är ju det att nog fattar de också att saker inte alls är så bra i världen som de yeah. försöker ge. Och liksom deras yeah. stiff lip så stiffa policyer är ju egentligen bara för syns skull att de, de, yeah. de vet ju att det är någonting krutet på gång i Tyskland. De mm. vet ju att saker inte alls går ihop finansiellt i Ryssland. Mm. Men yeah. de väljer att säga mellan raderna för att de behöver det här. Att liksom Englande yeah. också liksom ute i blåsvärde. Mm. Och att Precis. Jag tror det var den scenen mer än någonting annat. För att vad den scenen säger är ju som att inte att, liksom, att de är dumma eller som naiva vägrar att tro, utan snarare att liksom, vi är villiga att säga åt ett annat håll. För att det gynnar oss nu. Och att vi, vi måste. Mm. Om det då är av girighet eller liksom, då, för landets bästa så det, yeah. måste ju då historikerna spekulera kring men jag tycker ändå att det säger ganska mycket. För att man skulle så lätt kunna få insikten om att alla är dumma utom Garrett Jones. Men att det säger istället att nej, nej, de är inte dumma. De bara väljer att titta åt ett annat håll. Mm. Och det är en ganska stark insikt. Men den är liksom... Yeah. Den sätts kanske inte riktigt i stän utan den är som med sådär att blink and you miss it. Ja, jo, Även om den precis. är ganska uppenbar från den där lilla utbyten de har där. Jo, ja. Ja, ju, ju, när du säger det, jo. Ja. Mm. Men äh, inte vet jag. Äh, vill man diskutera skådespelarna? Kort. Mm, nå no, kanske man nu kan sätta någon minut på det. Uh, jag vet inte liksom James Norton som Garrett Jones att kanske det är för att man har vissa förväntningar på hur man tror att en sån person ska vara. Ja yeah. att han inte för han visar ju inte sig särskilt smart, särskilt kompetent eller särskilt ska vi säga. Uh, vad, vad de på engelska säger resourceful Yeah. men han kanske inte var det heller så att det kanske var det bara en väldigt ärlig skildring av Gareth Jones yeah. eller och mm. hans då memoarer eller hans minnen där um, ja det fanns ingen riktigt som stod ut Peter Sarsgaard som Walter Durante är kanske den jag tänker på mm. men ja. inte vet jag, jag tror att det var en roll som skulle nog kunna spelas av vem som helst. Det var inte en liksom yeah. så här involverad roll. Jag är inte riktigt säker på vad Vanessa Kirby skulle förmedla. Att hon var väl med liksom så där mellanhanden genom en kollega som hade blivit skjuten innan. Och liksom på yeah. sätt och vis satt i stängen för Garrett Jones vad han behövde. Och att han måste jo. för att ta sig den här resan till Ukraina istället för att bege sig hem. Så det Jag var ju mer exposition. Ja, ja. Ja, och, sen, och sen, sen måste man ju påpeka där, jag, jag nämnde den där ut tidigare, eller jag nämnde den i samband med att vi såg den här filmen. Men alltså man börjar ju nog nästan ge ett pris till, till James Norton och Vanessa Kirby för liksom den mest obekväma liksom, scenen på länge. Där de, jag vet inte vad de försökte göra, men det där... Nej. <laughs> Vi satt så <som> på <laughs> frågetecken båda två och liksom alltså försökte han kyssa henne för ja, hon kyss, eller försökte hon liksom ja. fly från våld? Ja, ja. Alltså what happened? Ja. Försökte ja, ja, han inte försökte han liksom trösta henne eller försökte ja. han liksom ta henne? Jag fattar det ja. inte riktigt. Ja. Och då frågar var att visste han själv? Ja. Jag, vet, det är bara, jag, jag antar att det inte är viktigt för filmen. Nej, nej, ja, nej det, det är säkert inte viktigt för filmen, men det, det blev en sån här scen. På, på samma sätt som att jag reagerar över de här resscenerna, de här scenerna där det var en färd, så måste jag säga att den, den där scenen var, var något av en färd för mig. Ja, man måste väl finna sina nöjen vad man kan. Dessutom ja. så presenterades ju den här karaktären i princip som en som en person helt utan laster. Mm. Så. No, jo. Ja. Jo. Och det, ja. det var ju. Och det, och, ja. Och jag jag, jag satt och förvänta mig så där. ur en så dramatisk synvinkel att när, när ska det då komma till i situationen när den här Karaktären Ada Brooks, då äh, blev på något sätt placerad i, i farozonen. Mm. Anting, antingen liksom med koppling till äh, Gareth Jones eller sen på grund av hennes kontakt till den här äh, tidigare äh, journalisten som då blev, blev mm. mördad. Men, men det det kom ju aldrig, det, det, det kom inte det, det, det fanns inte med i den här filmen uh, Annat att det, det antyddes att det alltid är någon Som lyssnar mm. så, så det var så där Igen man annars tänker jag på att en, en sån här Dramafilm så, så mm. brukar det alltid vara The love interest som, som Råkar ut för någon Jo, men alltså, jag vet inte, alltså, jag vet ju att de hade i sig frihet med den här filmen. Mm -hmm. uh, så till, eller som den jag vet om Garrett Jones var att så, jag vet så blev han aldrig fast. Liksom när han flydde in i, i Ukraina. Ja. Utan han begav sig genom Ukraina och sen när han äntligen tog sig till Berlin så publicerade han då sina fynd. Ja. Så jag vet inte riktigt varför de satte det här med de här. Sexingenjörerna och sådär. Ja, precis. Jag antar att det var bara för att, som synd på och liksom kanske återanvända lite karaktärer och scener för att. Ja, kanske ytterligare understryka det här hur äh, man försökte liksom manipulera och påverka det här mm. informationen som skulle komma ut därifrån. Ja. Men att så, jag vet, så, så, så var det ju ganska så hade han ju en ganska så här lång resa genom den här landsbygden han träffade ju och talade ju faktiskt med folk i den här ja. filmen så kändes det ju med som att han bara liksom sprang runt och nära lite och liksom hade väldigt begränsade ja. utbyten med dem Jo, så precis att, mm. Jag menar, jag skulle hellre ha sett hela hans resa genom Ryssland eller Sovjet ja. och, och att inte för att nu nödvändigtvis liksom vill säga liksom alla folkhemska scener som kunde ta plats där men, att, men det är ju som att Jag känner det skulle ju ha intressant att säga liksom mm. en journalist som tvingades gå igenom det här helvetet det är ju en fil ja. liksom. ja. mycket kan ju här det är för budgetorsaker att vadå, oj shit är Stalin, är Stalin regimen korrupt well, säger det inte så so. jag ska aldrig ja. kunna gissa Mm. Ja, men igen liksom en intressant film som kanske tog för mycket onödig fokus på en massa saker som inte kanske var så värt att höra mer om sista slutligen mm. men hamra in den där spiken så alla förstår att kommunism dåligt, demokrati bra antar jag mm. Ja. Mm. Nå, det, det är ju bra, du kan ju hamra in spiken där om du inte behöver koka soppa på den baka mer bark i brödet kvinna det kan ändå bli hårda tider Mm, Och det, man kan ju säga att det här så barkade åt helvete mm. Ja Jo Det där var dåligt Få nog av kärden i vacka mun för det finns <laughs> väl inte så mycket annat Nej mm. Nej, faktiskt äh, mm. ja. Lika bra med perestrojka om du inte kan perestrojka <laughs> Oh God. Uh. No, yeah. Men uh, kanske vi avslutar den här recensionen då? Jag är säker på att vi har talat den till döds många gånger om redan. Nej, jo, men va, vad annat kan man göra med så här magert material? Mm. Ja, då, diskursen behöver erkännande lite mer kött på benen. Så kanske något mer matnyttigt innehåll? Lyssnarna förtjänar nog något mer näringsrikt än våra sparsmakade ordvitsar. Spoiler och spoiler-varning. Spoiler och spoiler Spoiler och spoiler, spoiler, warning. spoiler, spoiler warning. Nu är det slut.